Роберт Шеклі. Варіанти. Текст читає Сергій Рубчук. 34. Отже, мішки на робот рушили далі у свою подорож. Натрапили на дерево, на якому були вирізблені слова. Тут був орхідеус власною особою, і дочі по своїй стежці. На іншому дереві був вирізблений напис. Ця стежка власність орхідеуса. А ще на іншому. Кожен почав актори в житті про життя Орхідеуса. «Здається, ми зустрічаємося доволі часто», – мовив Мішкін. «Ти припускаєш, що ми з тобою одна особа?» «Безперечно, ні», – заперечив Орхідеус. «Ти логічний, реалістичний, зорієнтований на мету, маєш особистість та її історії і навіть кілька рис характеру. Натомість є абстракція, що тільки заповзає в речі та виповзає з них без жодної причини чи мети». «Моя стежка надміру визначена», – додав Мішкін. «Крім того, химерна». «Занадто багато трапляється зі мною. Я не можу протидіяти змінам». «Я так само. Можливо, наш підхід до речей хибний». «Ви обидва, – втрутився робот, – маєте слушний підход до речей. І обидва є водночас і однією особою, і різними людьми. І ви обидва на одній стежці, навіть якщо ваші стежки різні». «Ти можеш пояснити, що це все означає? – запитав Мішкін. «Ні, не можу, – відповів робот. – Роботам дозволено мати тільки невеликий запас мудрості». І я використав увесь свій запас щонайменше за тиждень. Увесь той тиждень робот навряд чи міг переступати ногами. Був нездатний змастити себе, не міг закінчити найпростіше завдання, а його відповіді навіть на найпростіше запитання були вкрай сміховинні. Наприкінці того тижня робот одужав і був готовий пояснити, що це все означало. Але Мішкін не запитував його. Мішкін полюбляв, щоб страви йому готували як слід, а одяг прали швидко. Він вважав, що це аж ніяк не вигідна оборудка. Міняти доброго слугу на мудреця сумнівного гатунку. Сам робот не висловлював протестів. 35. Доктор зіставлень Хай і могресь, Магрегоре. Я думаю, що ми якимось незбагненним способом пройшли крізь лицевий травер з просторово-часового континууму і справді повернулися на Землю. І тепер дивимося на все крізь змінені топологічні співвідношення, призводячи таким чином, до непомітних змін у нашому сприйнятті пережитої реальності. 36. Ярмарок розуму Спеціальні методи відновлені. Гіпнотизуйте себе, щоб стати собою. Виснажте енергію у свій рецептивний центр. Заглушіть сигнали з тривожного старого цензора. Удавайтесь до сугестії. Удавайтеся до автосугестії. Удавайтеся до автоматичної автосугестії. Нова техніка позначення неусвідомленого дає вам змогу вдаватися до автоматичної неусвідомленої автосугестії, навіть не знаючи про це. Виходьте за межі наркотиків до досвіду, який симулює наркотичну симуляцію досвіду, який можна пережити тільки за допомогою вищої свідомості. Насолоджуйтеся сексуальними стосунками у вісні без партнера. Відтворюйте комп'ютерну могутність у своєму мозку. Ви можете це робити, це може робити вас. Щитування даних – це розуміння. Щитування даних – це розуміння. Щитування даних – це розуміння. Маги для продажу та оренди. Опасистий індуський гуру, що розмовляє незбагненною, але активною англійською, має тюрбан на голові і хоче продовжувати. Китайські вчителі з непроникною усмішкою і акупунктурним обладнанням ніколи не вірив у комунізм і мусить подорожувати. Британський магістр, що спеціалізується на такій дисципліні, як психічне стримування шлях до свободи, не вірить у соціалізм і слухає психоделічну рок-музику. Американський магістр, бісексуал, уже давно ні в що не вірить, проповідує колективний шлях до суворого індивідуалізму, має величезний запас мандал, мантер і янтер, використовує раціональний містицизм для досягнення галюциногенних прагматичних результатів, має невинну хлопчачу усмішку, ходить у бахромчастих шкіряних штанах, не вірить у закон причини і наслідку, але однаково платить податки, має рейтинг за даними апарата вимірювання шизофренії, сексуально розкутий за винятком митей занепокоєності. Орхідеус відвідав ярмарок розуму, був із пов'язкою на голові, у мантії і сандалях, удавався до геротичних жестів великої сили та економії. Мав свою будку і два дні з великим успіхом виголошував пророцтва, але на третій день повернувся до попереднього імпринтингу і перетворив свою будку на ядку з продажу ходдогів. Мішкін ходив по ярмарку. Їв солодку вату і перебирав гірко-солодкі думки про свою молодість, точнісінько, як от будь-хто інший. Темно навсміхався і зневажливо посміхався, як і будь-хто інший. Але це був несправжній показник його справжнього настрою. Мішкін був таємний причанин. Він прагнув вилізти зі своєї шкаралуші. З циклу повторення примусу позбутися плутанини нутних новацій, як і будь-хто інший. Коли починається екстаз? 37. Мах розкриває таємниці. К. Підхід до просвітленості зумовлює начебто суперечність, утілену в дуалістичній особистості мудреця-ошуканця. Проблема завжди та сама. Чому проводир зраджує нас? Вважає нас за негідних? Чи може ця зрада – таємничий акт любові, здійснений, щоб дати нам змогу самим пережити останній етап нашої долі? А чи слаб не могутність проводиря? А може він взагалі ніколи не мав жодної могутності? Якої версії? Ми дотримуємось. А. Можливо, тут йдеться про божественну двозначність. Нагромаджується ускладення, усе змінює геть усе інше, непевність господар. Вам подобається така розповідь? А як щодо двозначності задля розваги і вигоди мага? Він глумиться за вас. Ви з розумінням говорите про божественну духовність цього всього, а він сміється у свій кулак над вишитим рукавом. І це не дуже гарно. Ви такі розповіді надаєте перевагу. К. Що тут відбувається? Чому тут нічого не працює? А, можна мені взяти вас за руку? Гаразд. Але куди я поведу вас? Звісно, я міг би все залагодити, і ми змогли б станцювати минует. Ви справді хочете екскурсію з гідом по англійських парках по в проспекті? Може, для вас це буде добре, а як щодо мене? Я начебто теж маю отримати певну насолоду. Але тепер я починаю говорити, наче реформістський рабин. І помічаю, що Мішкін потрапив до своєрідної цікавої ситуації, тож зазирнімо в дім на вербовому шляху і погляньмо, що діється. 38. Але професора Макінтош, як ви знаєте, що ми зрештою справді повернулися на землю? Професор лагідно всміхнувся і показав ціпком. Ви бачите ту квітку там. Це геморокаліс фулва, відоме як лілійник, і поширена майже на всій території США. Знаєте, ці помаранчеві квіти розкриваються лише на один день. Це не неспростовний доказ, а добре опосередковане свідчення, як форель у молоці, за словами Генрі Девіда Торо. 39. Мішкино очепився за край обличчя, яке почало танути. Ніс розплискався і переходив у щоки, очі кровоточили у волосся, рот розм'як і розплився, руки тягнули якусь подібну до губки масу. І Мішкін зісковзнув кудись крізь пісні ластівок і довгі тихі ночі огаю з пронизливим сюрчанням сарани в живоплотах гаултерії повзучої, а телефонні дроти – чорні супроте неба. Нагадували графік усього твого життя. Це було радше схоже на тихі літні ночі в старому каркасному будинку в Рашмарі, штат Місісіпі. Це було десь так, але не обов'язково саме так. Це було радше схоже на тихі літні ночі в старому каркасному будинку в Рашмарі, штат Місісіпі. Коли нестерпна здатливість учепилася до вогкої бавовни, напнутої на сідницях сонної дівчини, і ти усвідомив, дарма що молодий, що з тобою мають відбуватися різні події, і ти житимеш відповідно до них і втрачатимеш унаслідок їх, але завжди денебудь повертатиме річка темна і звиста, лагідна мати минувшини, товаришка теперішності, плакальниця за безповоротним майбутнім. 40. Музей Мішкіна Автомобіль для перегонів. Із цією зброєю Мішкін пробив собі шлях крізь незлічені фантазії. Згодом він поміняв цей автомобіль на гвинтівку М1 і простріляв собі шлях крізь ті самі фантазії. Постав обгуртка від масла. Мішкін колись з'їв цілий фунт масла за раз, запиваючи півторалітровим пакетом холодного як лід молока. Тепер він живе далеко від дому і дзюбає свій харч наше пташка. Індіанська довбня Мішкін зробив собі таку в таборі. Крім того, спокусив Меріл Воткінс у тому самому таборі, але не до кінця. Згодом Мішкін багато людей спокушав до кінця. Тепер він подорожує. Аркуш старого паперу з назвою Старий чорний Джо. Мішкін не думав про негрів, коли був хлопцем. Тепер уже чоловіком він не думає про чорних, але говорить про них і мріє про них. Фото матері мішкіна, коли їй було 23 роки. Мішкін думає, що він не дуже дбає про матір. Мішкін, крім того, думає, що не дуже дурить себе. Санскритська граматика. Мішкін колись планував вивчати санскрит, щоб читати у пані Шади в оригіналі. Тепер він навіть не читає їх рідною мовою. 41. Мішкін піднісся на небеса у вогненій колісниці і зустрівся там із господом військ. Мішкін простерся перед Богом і сказав, «Господи, господи, я грішив». І за таких обставин ці слова видавалися дуже слушними, щоб вимовити їх. Але Бог усміхнувся, підвів Мішкіна і мовив. «Мішкіне, ти радше скажи, що я грішив, бо що таке твої гріхи, як невади, якими я звелів наділити тебе, щоб перевірити тебе, піддати тебе тяжким випробуванням і темній ночі душі?» Суть полягала в тому, щоб ти мав подолати їх. Може, це й химерний спосіб дій, але саме такою є… Безапеляційна рекомендація на сторінці 102 бестселера «Як воно бути богом», написаного симпозіумом паризьких інтелектуалів та американських хіппі і опублікованого Інститутом божественності з офісами в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Ібісі та Катманду. З передмовою вашого вірного слуги. «Я зазнав невдачі під час вирішальних випробувань», – зізнався Мішкін. «Я ниций, гидкий, пожадливий, егоїстичний, недбалий». «Не скиляйся до мазохізму», – заспокоїв Господь. «Як любов вища від розуміння, так і розуміння вище від любові. Хіба я не писав, що останні мають стати першими?» «Ти добрий», – проказав Мішкін, – «але насправді я не розумію». «Розумінню настав кінець», – констатував Бог. «Заспокойся, Мішкіне, бо твої вібрації в нормі, а мені спало на думку, що саме тепер я потребую відпустки». 42. Думаю, сказав Мішкін, – настав час для невеликого статичного опису. А потім трошки для дії. Космічний флот прилетів на гуркітливих вогненних двигунах. Десь плакало дерево. Батько Мішкіна сказав. «Можливо, я не знаю, що мені подобається, але не маю жодного сумніву в тому, що мені не подобається. Люди коло дверей були, на думку Анжели, таємницею. Незважені на що? А що по-твоєму таємниця?» Клер не могла пояснити, але відчувала, що настав час для невеликого статичного опису, а потім трошки для дії. Насправді, воно так не працює. Мішкін знав, що це і правда, і неправда. Він любив Клер і ненавидів її за це. Світ складний, ну то що. Мішкін трохи любив ускладнювати. Капітане, вибачте, здається, поламався пусковий механізм променевого імпульсу. Але не дуже. Він полюбляв сюжети, за якими можна стежити, думаючи і водночас про щось інше. Позбавте мене, будь ласка, цього авангардного мотлуху. Крім того, це не твоє, сказала Еліс. Не моє. Тоді навіщо завдавати собі клопоту і будувати палаци зі сковорід? Навіщо шукати діамант на чолі жаби? Теми і слова мають узгоджуватися. На цьому зійшлися всі, але більше ні на чому. Мішкін запитував себе, який вигляд має космічний корабель. І з чим можна було порівняти космічний корабель із самим собою? Космічний корабель був цілковито схожий на себе. Джейн похитала головою. Батько Мішкіна похитав головою. Мішкін намагався грати на флейті. Шкіра йому свербіла. Він би хотів мати змогу думати про щось, на що схожий космічний корабель. Не на себе. Вирішив купити іграшковий космічний корабель і описати його. 43. Фахівець характеризує властивий око-осмос як первісну причину власності. Око Мішкіна Причепилося до побаченого і стало ним. Око – могутній орган адаптації. Мішкін – теж могутній орган адаптації. Око Мішкіна було прокляте, а тепер, дивлячись на повзучі бур'яне і круто зварене яйце, воно стало тим, що бачило. 44. Доктор Мішкін оперує. Мішкін торкнувся голови дівчини дослідницьким жестом. Потім швидко розтибнув два гачки і розділив половинки черепа. Дістав із середини друковану плату. Невдовзі побачив пошкодження і полагодив із професійною компетентністю, помітивши, що інвентарний опис приклеєно до внутрішньої поверхні лівої півкулі черепа. Потім дбайливо поклав таблиці назад на місце і знову склав обидві половинки черепа. Дівчина блимнула очима і пробудилася, вилікувана від нервового сіпання та нічного енурезу. 45. Передчасні висновки Бідолашного Ремсі Девіса насадили, мов на палю на орнаментовану залізну рейку 13-го числа в п'ятницю. Про лагідну сором'язливу Мергеріт Онгер відомо менше. останній її бачили, коли вона роз'їжджала Арктикою на санях, заряджених собаками, що завивали. Та й вона сама завивала, а собаки казали одне одному, «О, химерна сцена, слухай, хоч чекайте звідси. Молодий Девід Брумслі помер, здригаючись у гарячці, приголомшеним неоковирним обличчям. Самого Мішкіна один лихий чарівник обернув на Турнепс, а потім його випадково з'їв Річард Сауті з вулиці Черінкрос. У Омслі ніколи не помирав і досі живе в Сан-Мігель-де-Альєнде, але його ніс витягують у доволі незвичайної автомобільної аварії. Орхідеус відбуває десятирічне покарання у в'язниці Фелсом за шахрайство з використанням пошти. Він присягає, що невинний, а гроші, щоб допомогти його апеляції, слід прислати автору через видавця. Я зроблю все, що зможу, щоб допомогти цьому нещасному чоловікові. Різні створіння в цьому творі померли по-різному. Автор цього твору хотів би вийти і гарчати, але, напевне, буде змушений тільки сопіти. Мир усім і на добраніч усім. 46. Мішкін граційно стрибав уздовж контурів свого життя, зупиняючись в ряди годи, щоб переодягтись у джинси, замшеві штани, чорний бандитський капелюх і рублячи паузи, щоб з'їсти тут або там незаплановану піцу. Мішкін примружив очі супроти вітру часу. Мішкін, що ледь помітно усміхається, нерви сіпаються в довгій, холодній щелепі, тверді руки тримають мрійні штурвальні колеса. Мішкін – князь штукарів з усмішкою блазні і жебракуванням блукальця. Чи був він небезпечним і непередбаченим? Мішкін із яскравою неземною усмішкою і привабливими звичаями, що прокладає собі шлях крізь усі свої звершення. Мішкін тут, щоб, з усіх розваг, гарно прокатитися за 50 центів. Він щодуху тримається за свою ідентичність, а тим часом карусель закрутила його образи, наче опали листя. Мішкін удавав, ніби він той, ким він є. 47. Мішкін сидів у театрі пам'яті і чухав собі пах. На яскраво освітленій сцені з'явилася картина. Жінка, що тримала дитину. Мішкін опізнав, що це його дружина і дитина. Гучний голос вигукнув. «Як ти почуваєшся, Мішкіне?» А Мішкін відповів. «Я відчуваю свербіжу паху. Крім того, маю відчуття, що я забув заповнити податкову декларацію про прибуток за цей рік. Кислота посилює, мило емульгує. Робіть свій вибір. Якщо ви не з'ясували Купіть кращі хромосоми. Раніше я боявся, що з'їду з глузду. Тепер я боюся, що не з'їду з глузду. 48. Любий Томе. я подумав, давній друже, що слід написати тобі листа, дізнатися ти і розповісти тобі, як почуваються твої щирі друзі і товариші. Ти пам'ятаєш Марту? Що ж, вона пропала. І це вже не вперше, але цього разу з величезним топазом що був виставлений в Ісламському музеї в Трабзоні з усіх місць. Агнес мала інші нашарування і, скажу тобі, більше сили. Твого маленького небожа Фелікса обрали на повний термін магістром неоелестінських містерій. мистерій. Подейкують, ніби він ще й ясновидець, але, кажу тобі, безлуздо давати змогу малому хлопцю бачити такі сороміцтва. Начебто сороміцтва, бо я ніби не маю нічого про них знати. Місцеві новини синхронія інсценізувала ще одне повернення, і люди блукають усюди в пошуках щасливих подій і корисних об'єктів. Квадратолика кислота Шенлі і досі є напоєм робітничого люду. Вона позбавляє його ефективності, а це все тільки на краще. І так далі, і так далі, і так далі. Щодо мене я почуваюся так добре, як і можна було сподіватися. Я вступив у гру пізно і досі маю подолати ще багато хибного імпринтингу. Проте я був здатний Опановувати первісні життєві системи, попри страхітливі віщування містера Чанга. Тож тепер я можу керувати своїми недовільними м'язами. Але цілковитий нервовий контроль досі дається туго. Інколи я думаю, що я просто махну рукою на це все і сяду під деревом. Навколо, як і завжди, є багато святих. І більше всіх, які завжди, погано тхнуть. Немає звітності задиватства. Що ж, це всі місцеві новини, які я можу пригадати тепер. І я хочу викласти їх тобі похабцем. Я досі не знаю, чому ти обрав зовнішню пригоду, а не внутрішню. Слабке місце в старій душі? А чи ти, соба цю роледачі, даєш задній хід до нас? Це було б дуже схоже на тебе – засвідчити простий невеличкий зовн пригодний космічний політ, а потім шукати нас, занурившись у криницю абсолютного я. Але якщо це справді так, як ти знайшов інтерфейс? Чи ти даєш подвійний задній хід? Страхи свідомості? Я лише припускаю, що ти обрав складний шлях потрапити в маю, або вийти з неї, і що я не мушу нагадувати тобі про пастки і небезпеки, пов'язані з цим. Бо ти знаєш більше за мене, про зеркальні викривлення в театрі я. Звісно, я лише тепер нагадав тобі, проте не мав наміру образити. Я знаю, що навіть найвидатніші адепти можуть скористатися словами дурня Твої дружини знову повиходили заміж, як ти передбачав. Дехто з твоїх дітей змінив собі імена, чого ти, мабуть, і сподівався, а, може, ти сподівався геть усього. Твій Отто